elagunak mila bederat zirehuntaurogeita seiian auto berria erosi zuen. eta ni bere auto zarrarekin gelditu nintzen. Peiot bostehunta hau urdin bat zen. Hogei urte zituen, oso zahartuta zegoen eta teaa zoka batekin lotuten neuken. Jajaja. Ja, ja. Eta hori egiten zuenean atzetik ur pilloa sartzen zen.